Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, ceea ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mira mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, apărătorul meu și în el am nădăjduit ceea ce subune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că te-ai făcut cunoscut lui sau fiul omului căl îl socotești pe el?" Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și te pogoară, atinge de munți și făi să fumege. Cu fulger, fulgeră și risipește, trimite săgețile tale și tulburei. Trimite mâna ta dintr-un scoate-mă și mai zbăvește de ape multe, de mâna străinilor, a căror gura grăi deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății le cântare nouă îți voi cânta ție, saltire cu zece strune îți voi cânta ție. Celui ce dai mântuire împăraților, celui ce izbăvește pe David, robul tău din robia cumplită. Izbăvește-mă și de mâna străinilor, a căror gură a de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății, ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere crescute în tinerețele lor, fiicele lor lor înfrumusețate și împodobite ca chipurile templului. Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta, oile lor cu mulți miei, umplând drumurile când ies, boiilor sunt grași. Nu este gardă căzut, nici spărtură, nici strigare în ulițele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăți, dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al Său. Înălțate voi Dumnezeul meu! Împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău în veac și în viacul veacului. În toate zilele te voi binecuvânta și voi leuda numele Tău în veac și în viacul veacului. Mare este Domnul și lăuda foarte și măreția lui nu are sfârșit. Neam și neamă vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Măreția slavei, sințeniei tale vor grăi și minunile tale vor istorisi."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 Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi, ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slava măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor viacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele sale și cu vios în toate lucrurile sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cadă și îndreaptă pe toți ce grăboviți. Ochii tuturor spre tine deșduiesc și tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi tu mâna ta și de bunăvoință saturi pe toți cei vii. Drept este Domnul în toate căile lui și cuvios în toate lucrurile lui. Aproape este Domnul de ce, toți cei ce îl cheamă pe el, de toți cei ce îl cheamă pe el într-adevăr. o Voia celor ce se tem de el o va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe dânsii. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc pe el și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al lui în veac și în veacul veacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule, aliduia, aliduia, de ție aliduia, aliduia, -ți, Dumnezeule, Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule! Doamne-i miluiește, Doamne-i miluiește, doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vece vecelor. Amin. Laudă suflete meu pe Domnul! Lăuda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Nu vă încredeți în cei puternici în fiul oamenilor în care nu este izbăvire. Ieși și va Duhul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit cel ce are ajutorul pe lui Iacob, în nădejdea lui în Domnul Dumnezeului, lui, cel ce a făcut cerul și pământul, mare și toate cele din ele, cel ce păzește adevărul în viac, cel ce face judecată celor năpăstuiți, cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei fiericați în obezi, Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe orfani și pe văduvă va sprijini și calea păgătoșilor va pierde. va Domnul în viac Dumnezeul tău, Ioane, în neam și în neam. Leudați pe Domnul că bine este a cânta, Dumnezeului nostru plăcută este cântarea. Când va zidii Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel, cel ce vindică pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor, cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ. Cântați Domnului cu cântare de laudă, cântați Dumnezeului nostru în alăută. Celui ce îmbracă cerul cu nori, celui ce gătește pământului ploaie, celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre slujba oamenilor, Celui de ce animalelor hrana lor și puiilor de corbe care îl cheamă pe El. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoința Lui. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de El și în cei ce ne dăjduiesc în mila Lui. Laudă Ierusalime pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fii tăi în tine. Cel ce pune la hotarle tale pace și cu fruntea grâului te-a săturat. Cel ce trimite cuvântul său pământului, repede aleargă cuvântul lui. Cel ce dă ca lâna, cel ce presară negura ca cenușa, cel ce aruncă gheața lui ca bucățelele de pâine, gerul lui, cine îl va suferi? Va trimite cuvântul lui și le va topi? Va sufla duhul lui și vor curge apele." Ceea ce vestește cuvântul său lui Iacob, îndreptările și judecățile sale lui Israel, n-a făcut așa uricărui neam și judecățile sale nu le-a arătat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Aliduia, aliduia, aliduie, slavă ție Dumnezeule! aliduia, aliduia, aliduie, slavă ție Dumnezeule! Aliduia, aliduia, aliduia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veciul Amin. Leudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-l pe el cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit. Pusule pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul tot cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grinderea, zăpanda, gheața, viforul toate îndepliniți cuvântul lui. Munții și toate dealurile, pomice, roditori și toți cedrii fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cu vioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El cântați Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cu vioi. Să se veselească Israel de cel ce l a făcut pe el, și fii sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele lui în horă, în timpane și în saltire să-i cânte lui. Că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu și într-o slavă și se vor bucura în aștearnuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobești și pe cei slăviți a lor în cătușe de fier, ca să facă între întredâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El puterile Lui, lăudați-L pe el după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe el în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în saltire și în alăută. Lăudați-L pe el în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și organe. Lăudați-L pe El în chimvale răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.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 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh și acum și pururea și în vece veciluri! Amin! Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpânii iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă-ne noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.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 Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Plinirea tuturor bunătăților, Tu ești, Hristoase al meu. Umple-mi de bucurie și de veselie sufletul și mă mântuiește ca un mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De-am și greșit Dumnezeule Mântuitorul meu înaintea ta, dar altă Dumnezeu afară de tine nu știu și la milostivirea ta nădăjduiesc. Primește-mă dar pe mine cel ce mă întorc, milostive Părinte și unule, Fiule Unule născut și Duhule Sfânt, ca pe Fiul cel pierdut și mă mântuiește. Și acum și pururi și în veci vecilor, amin. Altă scăpare și sprijin tare afară de tine nu știu, stăpână. Deci că cea îndrăsneală către cel ce s-a născut din tine, ajută-mi și mă miruiește pe mine robul tău. Doamne mi Doamne mi-riște, Doamne mi miruiește, Doamne mi Doamne mi-riște, Doamne mi-riște, Doamne mi-riște, Doamne mi Doamne mi Doamne mi Doamne mi Doamne mi Doamne mirie, Doamne mi Doamne miriește. Doamne Doamne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 Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine păcătosul și-mi iartă mie nevrednicului robului Tău, câte ți-am greșit în toată vremea vieții mele până acum și orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu lucrul sau cu gândul, cu mintea sau cu gândul, din nesocotință sau din înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie. Orde m-am jurat pe numele Tău cel Sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am holit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mămaniat cu ceva, sau am furat, sau m-am desfrânat, sau am înmințit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe vreun prieten care a năzuit la mine, l-am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l-am necăjit și l-am amărât? Sau, stând la rugăciune și la cântare, mintea mea ce a, a alunecat spre răutăți? Sau m-am desfătat peste cuvință? Sau am râs nebunește? Sau am spus glume? Sau m-am trufit? Sau la măriri de șarte m-am gândit? Sau la frumusețe de șarte am privit și m-am biruit de ea? Sau am bărfit, Sau m-am lenevit la rugăciune? sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbi de șarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate și mai mult decât acestea am făcut și nu le mai țin minte, Miruiești mă Doamne, și mi iartă toate, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să adorm și să dorm, cântând, binecuvântând și slăvindu-te pe tine, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău, Duh. Amin. Mic eram între frații mei și tânăr în casa tatălui meu. Pășteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harfa și degetele mele au întocmit saltirea. Și cine va vesti Domnului meu? Însuși Domnul însuși va auzi. El a trimis pe îngerul lui și m-a luat de la oile tatălui meu și m-a uns cu de delemnul lui. Frații mei erau buni și mari și nu a binevoit într ân și domnul. Ieșit am într-o întâmpinare celui de alt neam și m-a blestemat cu idolii lui, iar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul și am ridicat o cara de pe fiul lui Israel. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miruiește-ne și ne mântuiești pe noi. Amin.